Ahapetik emanaldia Gesuna jesuna baten izakutza. Aztelenetan, atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terdetan. Ahapetik emanaldia aldia, euskal irratietan. Egun honen eta ungi etori ahapetik eman gizun untarat. Aldiuntan, jamatik eta aña belostegirekin mintzatuko gira. Jamatik eta aña duzun aiztahak dira, mila behatziuntaberoita zazpian ezkondiak, eta doela zazpi urte egina izan zen, helgarrizketa juri pasatzen dena, euskal iratietan. Kondatzen daukute eman kizununtan, nola diren eskoletan, nola lainan aizan diren laborantzan, benan baita ere zur lantegian. Koazen argitzuren eskutik, jamakik eta ainarekin. A chaleona emengi e da etxeen izena eginda hasie? Maietsa. Ah, ba, etxean. maietsa izan naitzeko elizain ondo hortan, eh? Hor uh -huh. jamatit eta ana? Eh, uh -huh. uh, eginda hasie lenik noiz eta non jortiasila ziren. shu jamatit? Ni lekumaren sortenitzan. Eh, ho, hoian eta uh -huh. maietsain 50ria. E, Ega nahi du, guai, latanoita zazpi urte eta atburuza iziela, eh? Ba, hori bera. Eta, shu anean, nont sorti eskira? Ni, ni, eta 19-20. Eta, 6 jaureian. Nont duxori, hemen buktu ez? Lartzalean. Lartzalean. Hmm. Behas, uh, jure gazte denbora, uh, leko megin pasatea behaz, ahot denbora? Jantik yes, yes, yes. eta a, aita amekin, berez, mendibiko etxeat, pasateat, partiai nahi guaitzu, ez tagio. Jantik mm duantzien, -hmm. nire, aurran itzalaik, monuxia, nahuzen Ta... Amar urtetan, amikarren egin eutxeakunat saskatat, hauzteldat. Ez, mizpita lehenik, hor etxet zahar batetat, eta gero, ah, hantik bost urte imurien hauzteldat, eta demora hauze horpaztea ut. Demoraika hondiena hor dian, hemen duzunaitzen bastia ut? Ba, ba, ba, ba, mendiben esposatuta laurte eta beste hauzeak hemen. Eta, oh. uh, egin da, uh, etxez etxefa ez dakit, etxeateti besterat ibiltzen zinezten, ahitamak zer txinitin uh, laborariak, aintxo? Laborariak, nabantxanasiak, lehen zien eta laborantxanasiak. Hola. Uh -huh. Eta, zonbat auridezin estentziak? Lau. Lau, eta uh -huh. bigailatia. Eskolak nune eintxo? Eskolak ipian ibilea ziron, aintxo, uh -huh. lekun berri ne uh -huh. domen <laughs> Hostaan zonbait egun, bax, ezto, eta gio alda urtea behitzen, eta nire ezto gehiago eskola egiten. Mm. Nire, ni, ezto, dezak ikasia alizan, eskolan. Mm. Ezto, nire egilik. Mm. <gibus> ba, Ezen usaiak, hori dian? Ba usaiak urruen zen, eta gio alda urtea egiten, eta aitea maikien beti lanak, ezto, beste egiten Ah, Etzian laniena e izinen laborantza nordean. Eh? La laborantzan, laborantzan. Tipiti piti ke 67 sortu txetan ere arasten zuten no, aurre. Ardien karcermaite do nausu nam. Etala eh? lorriaren laiko txumeite ta dena ola. Ba, labontze golan ta nordean. Zenua izela, zentra tarrik. Hala. <laughs> <laughs> oh. Langusia kezkuz egin bear, ordean. Haurrek ere etxe maite entzuten beren lana, oh. Haba, inala. Mm. Beti, mm. tibetik. Erne, diso gian eskola, ez duzula gauza ondik ikasi? Deuze, antzo, deuze. Mm. Guztia baxi nien abeste naz? Ha, ah, nire, ikasiko nien. Mm. Egiten naz, mm. beha horrek ikasiko izieta, gukak ikasiko Dolo usu behaz ez, Joani? Ha, ah, nire beti sobritut hori. Azteko, merkatura joan eta frantzesain partetik, eta hori betik. Aitak eta amake batetak giten, eta nitu sekula frantzesa. Uai buskajat ikasihut, iloa okin. Ez besteik ez. Aizioa eskora az behaz? Aizioa eskora az behaz. Aizioa eskora galduko. etxean ari sinen beti aitamekin, eh? edo shu mutil joan txinen gero, noizbait? Ni eta beti etxean aizan anzu. Gauzutan olatku uzatzen gintzun. Eta anaia gerlame etxean, huagin etxean prasunarbe egonak etxean, ordea mendigeko usinen txartun etzun. Hemen sorti laitean egin mendibek mendibek uzina horia ipas aszu zertzen ba segeria segirie ira titi gedu sinkabrian surak tahor segeria zen nia izaniz anchu abeti ba, segia tengilian da ular bastertzen xa xarriota 20 eta Hua betetaken eta ezteata. Zoi nortetan zuzuen hori? Hori berreta bostetik hati, berreta bostetik hati, berreta bostetik zeian, kutsia, ba zeia hon dien. Nola sartu xinen hor? Langileria falta? Mal falta, falta. Galdi, nola bai gomenez presunara gimeitzien eta denetan itzen jendia. Ta, no nabai puskaten iaztat, joan behar betzen. Galdien eta segidan sartu.. Uh -huh. Aniz langile basu, son mementoan mm. ez, mementoaktan han? Ba, araiz. Uh -huh. Beherian ez ziozumatzen hor. Berritan marritan hori berdin. Bozio, norotaik, hor, aniz ozion, ez ziozumat segala zen. Uh -huh. Ez eh, eh, pikazazio nolakoak zian, horiek ez? Baiti da, uh -huh. apentsiake bezalakoak? Mas ich macha gaundia que ta hemen ah mento roeche zapartek no sui sanare ikuste meine va explicar hecho a ese hori no saboriq electrica de baitzuchune hordia ne a electricas martantzijumendenak ta kablia dela kabliare, ba. kabliare iratitik eta titi eta electricas martantzijen ingurrian beti elduzen, zura, Un zor marsant ze like eluzena. Eh? Uh -huh. Jo zaimtal da ustebitzen. <laughs> Se zurak. Uh -huh. uh -huh. Ba, orian, e, shur sigatzen hori e, gureine maiten sigatzeko, ze langile mota zen beste ikono. Ba, ortea basio. Azu barzin kablia beste atzok eta kabletige ta baiti Lucile. La zuren beste atzo zer Ekartzen, besteaztu izarian noten, ba, horota eik. Mm -hmm. Ta jo, kamionetaren iortzen e, e, zitzen zura berrez, segatiak eta, bazen hor, langilaldea. Mm -hmm. Zezur motazen eh, hori datiko oian ortaan, oai bezala? Aungena pagoa, eta mm -hmm. besteak, e, pinoa alazapen e, hori eta hori eta Aipatu usu beheriaan hori uzinan zen jendia, baina gainean oso? Gainianebaz gainiane oso no beheriaan ezan gainianebaz ah, oso. Haina bazuzu hanez, behar tisien arbolik aur teke, bazizion irieki nahizien ateatzen, beste kablea bazizion nahizena kablea onbirat ekarzen, eta ahor bazizion langilea bazizion ordean, bazizion Estación ni guntartamar la gileben. Ta, omena gaine no me, uh, mendian edo yan yan sengendoriak han berian egoitzen ziela han loitzen zien, ez? Ah, Estación ordean. Ez es bide ik. E, I samaliz bidia. Estación e, e, horien jo esteki dena. Kamiona tan ta diostano zulu ai e, Zura? Ba, ba, ba. A, ba, ez baitzen, kamiona bat zitzen, baina ezain beste eta ezain handiak eberba? Beherian, ez zuzun bideik egite. Ez zuzuna hartzainak eta huinez. Ba, ez baldikoz hori, bai, hitu anai urte gaitzi. Eh? <risa> <risa> ba, eta hordian langile horiek hanegoiten zitzen, ba, oh. eh? etxeak edo zeh zertzuten, etxola atzu edo? En, ba, zer atar Negean eztuzkitzun berotzen ez. <tos> Gio lanian berotzen ah, uh -huh. ez. Eusina hori ordean, neguan, udan noiz nahi ahizu zuzuan? Beti martxan zuzuan hori. Eti utzo maturte innen. Atik, ah, beh, ne, gauaz noiz bai gelditzen zuzuan ez? Ah, gauaz oa. Ah, ah. Orinak, oin ah. jo gerla... Ondoa behitzen, elektrika egin masasun txu zimeti artzenal mm. sumetaldi ainchung gauaz ba guiset tangoitsi multata totala mm. atsimizalla ordena mm. gehla demoran machatu segitu sizi machchan hori ai zimeti beti hori inzu teknisien asi tangoista Eta o taserbata sirenat betinzu teknisien alta alemanak eta hor zitzum Berdin berdin na en atike, gozo bera. Zorzi lehete intzua ordean, eh? La, lan, uh, lan penosazena, zena Bua, bua, onduan, sautu txibanik. Antik lan da aitzurren eta niontik ni zinar. Berte, baren izin desplazatu egita denak. Sobera lan handia, en, en, ene ahalainako. Zor, pisiak bertsikin altsatu? Pisiak, anxaton. ba, ba obliatea. Yeah. Animalgo surra ji transakzioa taior heke. Madriarra giten txien somaitoldeta hetsitxu un pisu. Tabulako iru santimetrak bakon antzinjosa. Na beru tirain. La no senako uci xinin? Araufnekin eskundu la orantza ebon. Mendiven gintzi urte? Bzeugunek yeah. uh, <partis> <tUCK> la lehukare van 20% нашей, ahite, tunago. Orzean, agait Robinson Zigeagem, Going toto egiten izago dira maar? Ik elaar, они betelaisi интернет. – Bizannya, man diem erogel Sindhu 말씀드� período. H stressing records Thene. What to do we do now to Eta saldiean gidak ni behar tilea eskutan. Fieknen juma. Ba, eta mendi beat no algin zinesten? Bai bagar. Zer familiako ez? Ez, ez, ez. Dolu ed intutia hori maru show hasi shunot ana uhelaen. Ava. Techetia intzi chuna tasietetik ore chekoa. Ba? Da, somalt abri desinestentziak. Sei. Sei ha ubida. Ehne dexiordian eskola none diben ibila xiela. Ah. Ah, indenisam ha, nide no zua, ez beti xehitia. Me, euh, bon, shun eskaber ba geio joantsira, zure senarra baino. Ah, ba, ba, geio no shun negia na zio libratzen indenxen, keo ez beti ez. Egun e aferango falta eta bai, gertzio, ah. kursi baten etxean eta etan izin jaten. Etxe aioeteko orde, kursien etxean bazka eiten? Ha, ah. ah. ah. ah. ah. ah. ha, ha. jo berriz atxetan etxe aioetan oinez? Ah. Atxetan etxe aioetan. Ha. Zien etxea Piskaturun baitzen plazatik? Ha, ah. hiru lau kilometra bat zitxun. Ah. Ah. Ta, eskola hortan zea dinetan ate shir eskolatik ba ama loteko asko ez ezte zure ikasian la niga zu lai udan nigo eskola ta orla ba malare leitzen eskiatzen eta ikasi uxu ba leitzen ikasi xi ba ta eskiatzen ha ah, hori ba, orde, ba. Ta, eskola utzi uxu lai beaze ama lotetan ze induxo yeah. Amalautte etzu shunorde amalautte. Ez zur es sunu. Amalautte gotegane jiwanan, xin Do sena toxtewa. Ogian es. Takero amaka saqininde xin apprenti nae bitzen. I kage ne san pushkata dosto. Ta wa ke so aopenarenia tsen ta saqininde eh, xin wenni Ta neguo at ta kor galdenci shiran ta hartia su shume ta bernteisela unduko vasetela chei şey, uh, apprentis ta e hakranse roshona no, senako nindiren sarriko eta donansa aranjeroretan eskea autiko nela seitian tiko taite do u uh, jourite ton d'entant lan ton bonne idea wei tien hanasartza goerdin odia Atsin in duzu, no? zera, indokoprizaitea, ta, juri iten, zepuizkiaa, eta hola. Erra-sordien, zon bat neska gaztiak zinezten ahen zer horretan? Nola pasatzen zen, jane goiten zinezten, gauaz, eguna? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, gozietan joa iten, eta egurtitea mazkariteko atertzen, eta berri joa iten, ez azte, da, egisubatu horretan, terdea biharu, egoztea esutzen Zer horiek bon, denak erakusten era eh? josten, zitzieen, ah, ba. jateko prestatzen ere eh, berba? Ah, es es es, es. Josten. Josten, mm -hmm. ta trikotatzen ta um, bodatze, hala hori izan. Ah. gustuko lan hasi hori? Ah, ba, gustuko lan hasi ma, gustatu nin zuma. Uh -huh. neska sinestenola. La uneska. No, ah, ta ba, bimutiko. Ba, Ah, mutikoak eba zitsun, eh? Ah, ah, ah. Biga, mutikoak. Ah. Ah. Baina hilai. Ah. Ah. Ah. Mutikoak zeiten zuten? Eh, mutikoak. Ah. Biga, nintailan dagoa zuzun, kurtsia eskola negri zuzun, ah. zain eta ah. hola, eta uh -huh. joi txiko lanetan. Zeroretan, ah. ah. ah. zomat hau zinezten? Zeroretan. Zerorez alako gazte? Eta hauskut egin, zomzomaginan. Eta, amag bat, beden? Ba, ba, guztian. Ba, ba, gustean. Zien ahtian ere jostatzen zinezten nishka, ba, neska gaztiak zinezten? Zinezten gintzun ba, eh? gero behar gen esin. Gero behar gen haneko iten zienak, zomete txea jo ni zitsun, nipen txurian ego iten minintzun, Eta... <risa> <risa> Hei, he, juhu ehten txinu, nashteritan, otoitzen niteat. Uh -huh. Ta hane eko ehten txinak, juhu ehten txinu, juhu ehten mea, zisien hekin. Uh -huh. Elisat, otoitzen niteat, harra. Uh -huh. Ta gio han tila, eta e txiat, pentsionien intzan ekurat. Uh -huh. Ta pentsionian, ngu e nekene gonxira? E, kursia onia zeberen denalo ha atzetan haz biltsenchine nordia mentas salt sanduño piera pola da berdatz eta ne hanezkuko kalitatea maiten ah bertzilai ba ta gio iltsentsuña eta suitsene ta kontaiten odien bertzin juanta de kaldat asketat escórrega tan era moit antis aski uela ta queo pasecin vasina eta oh ta guro ni joitemenitza naxtelen uh, baskaiteko hala inasixian goizia ordu etxean etien la un zer nishina ma ta queo ek berdiko wan no nosa ret han baskal ta hai, Lanakin eta gero, hua laontzen esin, hako izian inasi esin lezibat, eta alo asketa ateremaiten, mm -hmm. nizeluak, eta uazina, zaiteremaiten jako esun. Yeah. Ah, eta intzorrere, han, uh, shuik eta iten laontzen, ala ez? Ah, ez? Ez ez ez, ez ez, gio, nia ni, ni honetaz ere atu iten lanet, mm -hmm. ah. Eta gio, ez diak nula da buhliatzen zen gio, itxeateko, ah. gio, itxeateko nesin uh, Ba, Zerne, esaz, 6 eta eiten ere aizan asira, ba, bestalde ez? 6 e, e, eta latxan eta. Ba, ba, ba etxan, ba. Ha, ordi, ba. Mm -hmm. Ez uxo nuera esala masina, eh? Ja, erra suak, dian, horretzen txirenaz, nola hartzen txin ez den? eta garbitzen? 7 eta garbitzen? Bokata... De... Trenpanez atzengen txin. Bokata alo zertzengen txin uh, frempan. Ba, certain berz handi batean, eh, ba zu schöne Spezialisivosa. Ah, ba, ba ez ezto zu schöne Spezialisivosa hasian, zu go handi batean itantsixen. Zu go handi batean ta hu idu sangota katengenena sartzen tsixen gero, torkatota, te joba, seitas ingurotsen tsixen, ta miecha katabarnean sartzen, Eta, xubitzeko zien, alor. Ta gero ezartzen tsixen serendota seit gannen eta heimer gannen bis hauptschausatzen sich hin haupt sich schon lässt sie was zwei sekunden hura berotzen sich hin superstegia et da senortekin hatte meiten aha aha da biam biltzeko. girista ha alle wilzer Ah, basu eta basu shun ta, shuli atatzen zitzun. Ordian ala itentsitzen, ah, ah, ha? Ah, ta ta gero berzecinen uh, joan Errekat R4 la txatzea joan, ha? Uh -huh. ah, Erikat ala txatzea. Uh -huh. Ta denbora txarrasa laitrumetalei sui pianartzen intzuno, uh, kuranera ausu shun mana aterbeitzen. Ah, basu ba, shun ala le txaria, bistena ez ez Acharia. Ah. Uh, Acharia bel. Etzeni natsiçun. Uh, taula. taula, taula, ah, lodibate mm. lo kilan. Ta bisangorg. Lan saretan. Nola, nola elger zautu zinuten? Ah, ba. <risa> ha, ba. <na>, ha, eh, ba. Ez zautu, <risa> eta <risa> bestetan, eta hola. Hola, ez besteik. Uh -huh. <risa> ba. Ondoan zinezten, zer nahi izaz? bestetan bez. Ba, ba, ni, ni anitzun plazain ondoan, eta... <risa> <risa> <risa> Hau zuko mena, <agite> <risa> jit Be, bestak nola pasten zienden boraan? zien hehian nolako bestakzien el suezalas guai guai heterodo mesta basichun dean ian dias talen aste artea ta igandean no atudian plaza joitan zitun ta gure astelan goizian etxeengure ekiten zitzen soño mutilek alo ta gipzan zitun somitetchetana bakishola osokar ta ah baskardia on Demanon lakson, kberen letko berri mozdia, da ger boldate g bat informatiboatik besteinutaak abaste izaten. Elizabeth erati se gained arrosi d Agostekoー dukorea harriak nira. Berriko filmak ag Fitzeme Hydaniaира sta duazioni guzt待azileak neschuerdiak? splashnak piedradiak ¡Huskiggiak siendo gurdatonna! Furst guztaiarean, min... alarak hain harekin Oritine mungo osaiakuak. Tapi! Tapi! Ki o kamiatsega goge, ne gaste mo ra fitipas to changi o Ni ordi misiki ikusi jo ni. Ta jo bela tinan be ala eskono ta zurgabsa bada. Jo austen Baba eta beaz, bon pilota partida, jo uh, astelen yanache zen <tifficzio> inguria, ja? Eta jo ast. <tifficzio> <tifficzio> gustatzen zien hartan. Gusten zuzen gastiak da. Kontatzen? Oh, beti musika piskat baitzusun, he? Ah, ah beti, no, akordeo, nahi? Ah. Akordeo, nahi? Tak ah. jo, nah? mm -hmm. ashterak teikin? Ba, ashterak teikin. Eta plazan, a txaldiana? Plaza, Mea finitziak. Mea finitziak. Ah. Gire, zemestari. Mm. Iletzenien tagoetxeat, urde maztenza apesak esatzen <laughs> <laughs> ba, neskak, mana ez motikoak? Ba, zeharikuskin handenak. Ba, besht. Osta te gali Hemen ezpeitzen ordean. Mendig uh -huh. emasun ma. Hemen ezpeitzen. Uh -huh. Berz goizik ordean sahtu, eh? Uh -huh. Neska gaztek uh -huh. berzisien joan eztiak. Goizik sahtu berzimba. Eztiak berzimba, eta ezpeitzen orde zela furneukua da. Eta, supazte Abarga egiten dien. Mm. Abarga in eta inbertirantzia da hula eta zugiteko emaneta. Abarsera. Ina, ina hasten sustemoa cheko lagunak. Bai, sala gausa beraz. Bai, ikola bildutu denak gazteak. Orria uh -huh. merite lania nan. <skrisa> <skrisa> <skrisa> ha. Aniz eskulan baitzen, he, Battena, ah. urketa ta segnai. Arbiata zaio. Ik Ikusitzi Bai ez gani txes. Ta ordien ordietzem bi lite zarbia at ta giru gomartzin shekka ta arbiua xeatu gima me hirta. Ba, zu oi. Oi bestei zat. Oi bahut geio kala airenak na beste manera. Beste manera. Ospitatu urroso odienala. Ori, Uros zinezteen alare, ez? Haba, eh? huayu enoio hauzoekin gugutatzen gintzuan egon zentzen beti huayetxe gugusten, hori da? Benauziori, eh? jendia ez gugutatzen? Gua gu gu, eitzu bolauzateak, ja. gua eta huay hemen deskartxe honioen hantxe etxe mutxu gaten hona eta hauzoekin harron gugutatzen gintzuan Hantxe right. etxe hauztaldean hauztaldean haitzin ema da gugutatzen hainondoa hauztatzen zientzien hauztatzen gintzuan Ego iten, atxaldia posatzen. Ba, Nola pasten zinuten atxaldia? O, eleketa eta hola xe, eh? Eleketa, beste azun... Musian, berda? Emusian, eh? Oitzen zu, biletan eta... eta beste azu beste... Joko zaitian edo... Ana demanda paste. Ah, ze, sí. horitzite, ze joko zen bazituzun, kanikak beti erranduzun. Eh, edo birlaek. Birlaek zitun. Ah. Artsan zitun kartekin, ma mastasar batzu gite mitzi, zumait. Eh, Ekin, ah, eta ipatze joko tarrazten zien. Hor ze Sí, Eta, da, da, da. Baina, da, da, da, da, da, da, da. Baina, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Gostos utenak. Ez da, nizez. pilotan, mainzio? Gio, plazainetan pilotan. Hieta, hama sospianinasen Eta segidan denak, ba, gazteria hauzean inguruan batzu pilotan eta beste aso. Hago, pilotan segidan. Game zena haikin, biagartzen ginen gu, beste kontra, ha, hor duko. Guztia baxi nien, pilotan? Hago, bak jo, guztia utzi, arrun. Ahapetik emanaldia aldia, jesuna baten izakutza. Astelenetan, atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak derdetan. Ahapetik iman aldia, euskal irratietan. Hala, ortan bego gaurko, milesker zueri, bai jamakik eta aina, baina Suekin oraino segituko dugu, sora saldi huri, elduden hastiana. Mintzatu behar gira, oraino, bai gerla demoraz, baita ere maastiko lanetaz jongen El du den asrte.